الله يا ربي نستعينه ونستطره ونستحديه ونعوذ به من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا بيهدي الله تعالى فهو المحتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخالينه نسف دعوش دعوش تفتلق ببغلما poglepolačinja sunce i mjesec o tome smo spomenuli znači nešto prethodno u opropisima u prethodna tri hadisa i večeras je na redu hadis Abu Musa al-Sharīqom kaže autor bi Musa al-Sharīq radi Allahu anhu قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزيعا يخشى ان تقوم الساعه حتى اثر المسجده فقام فصلى باطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تقوم إلي أو قال لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيء ففسه إلى ذكر الله ودعائه واستكفاره وذلك مسألة شريع رضي الله سبحانه سيدا لكه Desilo se je pomračenje, ili pomračilo se je sunce u vrijeme poslanika, salallahu alaihi vseleme, pa je ustao a, preplašen, u strahu, bojeći se da ne nastupi sudnji dan, dok nije došao do džamije, pa je klanjao sa najdužim kijamom i najdužim rukuvom i najdužom sečdom, klanjao je znači taj namaz. Nikada nisam vidio da je tako nešto činio namazu. Misli se da je tako dugo ostao na ruku i na znači, seđudi i na kijamu kao u tom, tom, tom prilikom. I rekao je, ovo su Allahovi znakovi. Šalje ih ne zbog toga kada neko umre ili kada se rodi, već ih šalje da bi preplašio svoje robove. Da bi ih opomenuo znači tim ajetima. Pa kada vidite nešto od toga, jeste se na pomračenje, požurite a, da spominjete Allaha i da mu dovite i da istihvačenite. Ovo je zadnji hadis u poglavlju Kusufa, znači pomračenja, nama za pomračenje sunca, koji je danas od suneta koji blijede, ja neću kazati da je iščezno iz prakse, ne, ima uvijek. Mi smo klenjali znači, u Jordanu nekoliko puta ovaj namaz i kad se desi, ima uvijek mama koji paze na sunnet požure. Znači, našto što danas možemo znati ranije kada je pomračenje sunca, pa može se znači, čovjek i pripremiti i ogla, oglasi se to ljudima unaprijed, znači nekoliko dana da će biti pomračenje sunca. I opet jedan ako piše jedan u džami. Ali ima, znači, oni koji paze na sunnet poslanika. Svala. Međutim, u mnogo zemalja dole dešava se to tako pomračenje sunca, A ljudi, znači, ne, a, ne, ne klanjaju te ramaze, što nije ispravno ostavljanje, znači, to je jednog sunneta. Ovaj hadis prenosi Ebu Musa Lešari. Ebu Musa Lešari. Znali neko kako ime Ebu Musa Lešari? Kada smo pitali kako je to ime Ebu Musa Lešari? Grijemo neko da spasi džemate. Ko bude znao, znači, ima nagradu, dobiće nagradu, peticu, iPhone. Odrukaćemo mu tamo jednu sliku Spomnjeli smo više puta. Ebu Musar Rešari imamo Abdullah ibn Kais. Abdullah ibn Kais. A poznat je po znači, toj kuniji imenu, znači Ebu Musar Rešari. On je iz Jemera, znači, od Rešari i koji su bili, znači, posebno dragih poslanik u Sosanem. Redi čega? Hoću kazati. Šta su oni to činili, pa bili dragih poslanik u sosljenu? kada je rekao, oni su odmena ja sam od njih. A, kad nestane, znači i metka, im nestane pomanjka, oni dođu, svako donese što ima i stresu na jednu gomilu i podjele podjednako. I opet kad ponestane, opet platno i onda svako donese tako, i na platno i to ukazuje, znači, na ovaj. I, da su bili iskreni tome, jer da su krili, znači, jeli, donio si Ne znam, sto dinara ili sto dirhema imaš uk tri hiljede. Ne, nego su, znači, donio bi svako odnje što ima. Pa su kaže, oni su od mene ja sam od nji. Tako ne kao poslanik slav. Oni su od mene i ja sam od nji. Ridvanullahi teala, rehi među I zato jemenci su posebno, njihovi je iman. Iman jemenski i emanet kod jemenaca je posebno, znači, pohvaljen. To je poslanik slav pohvali u hadisima. Dat mu je e, imao je glas kao glas Davuda Aleysa. Ili glasovi koji izbiru Davudovi porodice. Imao je jako lijepo učinje Kur'ana. Dakle znači, njegov glas učenju Kur'ana. Da tako. To je Allahov dar. Čovjek može malo glas dotirati u terimtiga, ali je glas posebno dar od Allaha. Pa je učio jednog dana, pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Slušao sam Tesinović kako učiš Kur'an." Ja, kaže, Allahom poslaniče, znao da me, kaže, da me slušaš. Kako bi ti, kaže, lijepo učio? E, onda bi ti stvarno, kaže, da sam znao, ja sam to tako učio. A poslaniku sam sam dopalo njegovo učenje jako. Ali, kaže, da sam znao da me slušaš, e, vidio bi, kaže, kako bi ti, ja, kaže, lijepo učio koja. Radijel Allahu Teala Anhu. A, mi smo o njegovoj siri govorili u poglavljavi svaka. On je, sam njim ima ona poznata priča, što je muslim zemljižio u svome sahimu kada je nakon na poslao poslanika je jednu skupinu ljudi i stavio im kao predvodnika Ebu Amira, to je bio Amidža Ebu Musa Rešare pa su otišli pa su mušnici jedan od mušnika je pogodio Ebu Amira kopljem u nogu i koplje se zabilo u koljeno i ne može ga znači u ovaj zglob i ne može ga znači izvaziti i došao Ebu Musa, kaže Amidža, kaže šta je to? ko ti je to uradio, kaže onaj tamo A on na konju bježi. Kaže, sačkaj, sač ću se Musa za njim. Uputio se lav za zecom. Hoće zeko da pobjegne. Bježi. Ebu Musa veša ali za njim. Neće, ovo je da stane. A Ebu Musa znao gdje će ga udariti. Kaže mu, kaže, zar se ne stiriš? Zar me nećeš dočekati? Kaže, zar nisi arak? I kaže, od je ukupao. od je stalo. On zna da će glavu izgubiti. Nema tu, to je to je jasno njemu. On je znao koga čeka. Ali kada kažeš mu da se ne, da nisi Arab, tad je gotovo. Jer kada Arapa nema, znači, većeg poniženja, da čovjek bude kukavica. I zato pogleda Arab odgledaju svoju djecu da, da, da, da nema, ne, znači, hrabrost. Kod nje, znači, hrabrost je od najpohvalniji i kada hoćeš čovjeka da uvrijediš da te nikad više ni selam, ni na dženazu da ti ne dođe, samo mu kaže da je kukavica Arap. je sam si reci dobro. Ako ti kaže dobro i okrene leđa, dobro si prošao. A ako hoće, znači da te nikada više samo... Ili mu reci da je žena. Kažemo da je žena i... Znači, nikada... Ja sam jednom varapu rekao našem studentu da je kod cura. Ovaj, I nisam ja znao to. I on je ne pogledao i okrenuo se. I gotovo. Ja sam do dvije godine gladio. Dvije godine sam ja gladio dok je on da se je to balansiralo. Dobre, ja sam pogrešio, ja nisam znao običaja. Kod nas, kaže, curi, što ništo? I dodali svojim putem. Kod njih je to uvreda velika? Kaže, moj Musa, kaže, zar me nećeš dočekaj, za nisi jara? Pa je stao. Kaže, dok smo, kaže, razmijeli srde, kaže, odmah sam ga, kaže, ubio. Vratio sam se, kaže, nazad, Amidž, kaže, Amidža, Allah je, kaže, ubio onoga koji te, kaže, to uradi. Kaže, pa je Amidža uzeo, kaže, iz koljena. Kaže je, pa je počela izazna kakva tekućina, pa je rekao, kaže, idi, kaže poslaniku, s.a.m.u, kaže, Ebu Amir, kaže, Bumsala šariju, idi, kaže svome bratiću, kaže, sine brata moga, idi, kaže poslaniku, s.a.m.u, kaže, poselami ga od mene i ovaj, reci da sam, jel izvršio ono što je od mene traženo. I kaže, reci mu da mi dovi I kada je to izgledo nakon kako vrena umro iskrvario je. Znači, tu je presikao vjerovatno nešto ovaj i nema iskrvario. Došao je bu Musar, da šal i poslanik, osrame, i dovio, i, i kaže, Allah poslanik je tako i tako zeslo, i rekao je kaže da budo viš. Kaže, pa je utišao, poslanik se uzeo abdest, okrilo se prelaci, kibli digao i dovio dovio je bu Amir. Da mu Allah opreste da gobede u ženet, Pa je bu, bu pa, Musar, kaže, Allah poslanik, kaže, a može li ime ne kaže šta? Pa je dovio i njemu Znači, to je poznata priča sa ibu mu sajom našarem, radiju allahu ta'ala anhu. Znači, ovaj hadis, umro je različiti su predaj. 42. 44. 54. Znači, oko smrti ljudi, oko smrti ashaba su ponekad znači, razilaze. Gdje je umro? Je ukupan u Mekiju, ukupan na nekom drugom mjestu, veći každa ukupan na doma kufe odmah. Znači, rivajeti su različiti i to je teško znači ovaj, definisati, a to na kraju prema nije bitno. Pa je bolje da se Kaburov time zarane da se Kaburov ashabane zdaju. Jer će ljudi to uzeti za tako, Naravno, kada, kada čuju ovaj sufije, kažu pa eto, vi, no, mi vam govorimo da ste li vehabi, a vi naverujete. No Vidi da jest. Ma niko ne mrzi a za nas su ashabi i njihova praksa ne previše to je za nas bolo. I ko više voli ashabe od onih koji hoće da islede. Ali ako će Kabur ashaba izazvati, šir Ako će Kabor poslanika izazvati širk, nekog od poslanika, je mu bolje da se ne je Kabor? Je to nama smeta što mi ne znamo gdje je Kabor Šuajba, a.s., gdje je Kabor Lut, a.s., gdje je Kabor... Dobro, Ibrahima, a.s. znamo. Znači, on je, u, on je, on je u, znači u Bejton Maktisu, iako se razilazi u Lema, oko samog mjesta. Oko mjesta, ja kažem, tako je kažu, ne razilaženje, ali negdje je tu, u tom području. I znači samo Kabor naše poslanika, definitivno. A drugi poslanika imao Jordanu kaže je Kabor buršajba ali sad dođeš pored Kabora. U naslom čega je Kabor ušajba Alison. Ko je to potvrdio. Tako da je ovaj ovaj uh, bolje onda u tom slučaju je li neznati. Pa to što ne znamo gdje sasavi ukupan nije nije od vitalne važnosti. Od vitalne važnosti da znamo njihovu praksu i kako su znači stegle su met poslanika, slan, i kako su znači bili ovaj je uh, uh, kao pomagači i e, borci znači za Islam. Uh, Ome ovome je dokaz da je dozvoljeno kazati za pomračenje sunca husuf, ne mora se kazati husuf i to smo spominjali, znači u drugom hadisu smo govorili, a, a, prije ovoga, znači kada smo spominjali, znači da je dozvoljeno jel, tako ovaj, mijenjati ta imena, znači kazati husuf i husuf za sunce i za mjeseci, o tome smo pričali i nećemo to ponavljati. Kaže, pa je ustao u strahu, trgnuo se straha, bojeći se da ne nastupi sudnji dan. Ova riječ bojeći se da nastupi sudnji dan, dan je malo problematična u ovome hadisu. Hadis je, a kod Buharije i kod Muslema. I opet je riječ šta? Problematična. Znači da je hadis daif? Možda sačuvati. Nego znači da je riječ problematična kako je poslanif prepao se da nastupi sudnji dan. Kad prije sudnjeg dana imamo određene pojave koje smo mori Ne može sudnji dan prije drđala. Ne može sudnji dan prije izlazka sunca se zapada. Ne može sudnji dan prije pojave, pojave, pojave je džuđa i međuđa. Ili tako? Znači, izlazka životinja i zemlja, tako? I, ovaj, i rozvišenja Allah spominje. A hrežna lehum da bete minjal arditu ker limuhum ene nasikeno bijajte na ila jukinom. Mi ćemo im iz zemlje izvesti životinju koja će se obraćati. Znači, kako se poslanih po nastupa sudnjeg dana, a nije se desilo ništa o tih šta. Veliki znakova, znači predznaka sudnjeg dana i slično, i slično tome. O le majo na ovo odgovore na nekoliko načina. Prvo kažu a, možda je to bilo prije nego što je znao poslanik sallallahu alejhi ve selleme za ove predznake. Možda nije znao ništa o ti predznaka, pa nije znao kada je sudnji dan, a to samo znaju uzvišeni Allah pa je došlo, pa se je prepao, je tako? To je jedan odgovor, koji nije jak. Zato što se pomračenje sunca desilo u vrijeme poslanika, svala sveme desete hiđenske godine, kako kažu istoričani. A u mnogim tim stvarima poslanike svala sveme obavijestili, šta? Prije toga. Pa ovo mišljenje znači ne bi, ne bi bilo ne bi bilo jako. Imamo drugo mišljenje da se je pobojao Sudnjeg dana, to jeste pobojao se nekih predznaka sudnjeg dana. Pa su predznaci šta? Nisu spomenuti, misli se na predznake. Mislio je da i to bi mogao biti jedan od predznaka šta? Sudnjeg dana je spočeli, pa je požurio Allahu, znači da iz ti kvar čini dovu, tako i da klanjati. Imamo treće mišljenje da je ovo, ovo Ravija od sebe rekao. Ovo nije hadis. i ovo prenosi ko? Ovo kaže Ibu Musa Našari. On je rekao pobojao sudnjeg dana i da se kaže kao da se je pobojao sunja. Danas pričo o tome. To je Dravija, to nije šta došao Hadis. A Ravija može li pogriješiti a stav u onome što govori? Može li? Pa može. On što govori od sebe nešto prenosi od poslanika. Ono što prenosi. E Tam nije kazala ovaj ko kaže ovaj ne ne ne ne slušajte i ne, ne vjerujte tome ko kaže da je poslanik samo bio fizičku potrebu stojeći. Auzej fe prenosi da to čini stojeći. Skup Buhari Hadis. I znači ja sa Božje prenisi svome znanju. Ono što vidi tihadi, i ti hadi, može se to desiti propust ili znači da ovaj desi se izmena konteksta jeste li o tome. Kao što je poslanik sa ostalim pobojao se äh uh, kaže, makar ovo bi moglo biti da se uh, uh, da se pobojao ovaj uh, i požurio uh, kao što je äh uh, bojao se znači kada bi vjetar zadubao uh, bojao se šta se A Zaba svojom umatio, tako. Kada je vjetar zadovolj, poslanik bi se bio znemiren. Izlazi tamo, vamo, voda boji sa Zaba. Pa se je pobojao šta, isto tako. A Zaba kada se je dešao šta? Pomračenje. Sunca pa je požurio gdje? Na namaz. Mogu vam začin biti i tu. Uglavnom, ovaj, kako god da se odgovori, ovaj odgovoriti braću i pomiriti, dva argumenta je preče nego odbaciti. I kazati ova dva vjerodstvene argumenta, ne uklapaju se moramo oba dva odbaciti. To je... To je To je nemoguće. Pa je pomiriti te hadise bolje i preći. Pa je ovdje došlo, znači, ovdje je došlo, došli su, znači, ovi odgovori. Dalje, od dokaza iz ovoga hadisa jeste da je sunnet klanjato ovaj namaz u džamiji. Jer se kaže, pa je požulio dok nije došao do, pa je požulio, znači, u džamiju i klanjamo ljudima. A, neki učenjaci kažu, klanja se u džamiji, neće se klanjati na se klanja na, na Musalli. Kažu, ovaj se namaz neće klaniti na Musalni. Neće se klaniti na zato što je teško ljude okupiti. I to je ljude okupiš i da ti razglasiš i, i šta prođe. A uvijek jedna skupina ljudi ima u džamiji. Uvijek džamija imaju, tako, možda ako od nas je manje, ali u džamije, sad, znači u arabskom svijetu, kad ljudi u džamiju i nekog klanja ali sedi u čikura, uvijek jedna ima. Tako da, znači, ovaj nisu izlazili na Musalu da ljude okupe. A, pa šafijski pravnici smatraju da je preče u džami, maliki je kažu može u džami, a može na otvorenom prostoru, kako god. Da nije došlo ovdje u hadisu, da se to u džami, vani bi bilo preče. Zašto? Kako će mi kazati? Molim? Što se vidi kad je prestalo. U džami je gotovo, je, znate mi, je li tako? Znači, ovaj, ne, a vani vidiš, znači vani bi se vidjelo, Znači da je, jel je li ovaj, da li je predstavljeni, ali buduđen je došlo da sklanje u džami, onda će biti, znači, u džami. U ome hadiso je a, dokaz da čovjek treba uvijek biti sjestan da će da ga uznišeni Allah za ođel gleda. I da ga pazi, znači i da vidi, motri je na njegove postupke. I da se čovjek boji gospodara za ođel, ali ne strahom koji će ga dovesti u beznadje. Pa tako. Jer poslanicom nije kao došlo god... Jer povraćenje, Allahu ekpar, gotovo je, mi smo ovakvi, onakvi. Nije. Nego je poslanicom, Allaho sve neme, znači, izišao i klenjao. Pa je to strah i nada. Strah i nada, znači, koja je akida, ehlu sunneta vol džemata, znači, u... je li... u vjerovanju. Jer braće koji izgubi nadu, Allahovu milost, to je najnesretnijim. To je nesretnijim. Izgubiti nadu, Allahovu, tebark, ta milost, to je zločin. Pa, nadu Allahovu milost ne, ne gubio se nevjedički namad, kako kaže uzvišeni Allah. Kaže imam en fakihi, o ovom hadisu je dokaz da čovjek treba stalno biti pod abdestom. Jer je poslanik sa oslanima izišao odmah na namaz. Trgnuo se i krivo. Znači, bio je šta? Imao abdest. Pogledajte kakav je to zaključak. Imao je abdest, izišao je, ni abdestio. Međutim, Ibn Hađir Laskalani i Ibn Mulakelj i drugi su kazali taj zaključak je ah, podložan diskusiji. Dobro. Zato što ne mora znači da poslanica, sam nije uzeo abdest. Uzimanje abdesta nije spomenuto. Da je rekao i bez uzimanja abdesta ili obnavljanja abdesta izišao je u džami, da bi bilo drugo. Ovdje nije spomenuto, abdest opće se ne dotiče čega. Abdestanegoravija govori o namazu za pomračenje sunca. Pa mogu se ponekad detalji određeni šta? Izostaviti. Ili se spodrazumijevaju? Je li tako? Ili se spodrazumijevaju? Pa da se spomene, da se kaže i čovjek je došao i izišao je iz, ne znam, na, da se kaže nakon fiziološke potrebe obavio je namaz. Je to greška? Kaza tako. Nije. Nije, nije spomenuo šta? Ali se spodrazumijeva, ne može bez, bez abdesta. Tako da je dokazivanje tim hadisom ha, je sporno. Bolje dokazivanje hadisom tako da na, na, na abdest ne pazi osim pravi vijednik kako je došao u, u hadisku divnu tako. To je bolje, imamo jasne hadise, nema potrebe, znači, ali, ovaj, kažemo, jeli neka ulema je razumijela i to iz ovoga hadisa. I u ovome hadisu je dokaz da Čovjek treba paziti, odnosno gledati da, znači, njegov, uh, njegov ruku i njegov kijam i sežde budu na ome azu duge, znači da ostane što duže na tim ovaj, uh, ruknovima, to je pohvalno s ono, jeli, uh, značenju Hadisa, kako nekao je bubom se vašan i nikada ga nisam vidio da je toliko tako dugo ostao na, znači na kijamu i na ruku i na sežde. U ovome Hadisu isto tako dokazi da je ovaj namaz propisani ženama i musafirima, i svakome koji se zatekne tu. Jer ova je hip-hop, ovaj što je došo znači, govor, on je općenic. I ljudi, znači, kako se izlazili muškarci, tako se mogli, znači, izlaziti žene, jer se kaže, klanjajte i dovite. Poslanić se, svala sram, obreća kome? Umnetu. Kad kaže, klanjajte, kako vidite mene da klanjam, odnosi ili stojne žene? Svi. Tako kaže, ovdje je kogod se zatekne tu i da kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa idiyakum ila marafiq wamasshu bi wujo wamasshu bi ruusikum wa arjulakum min alka'bay kada naji abdest kada hoćete obaviti namaz usta i uradite to znači, i to znači muškarci i žene za sve se odnosi i isto kutiba aleikom usiyam propisano je namaz i muškarci i žene i kada dođe je braća jedan tekst šerijatski koji se odnosi na muškarce govori se muškarcima. On se u isto vrijeme odnosi na žene osim uz dokaz da se ciljaju i muškarci. A ako dođe do dokaz u kome se nešto nadoje ženama, on se on odnosi se samo na žene osim uz dokaz da muškarci ulaze u dotični propis. Razumjeli? Znači, dakle ako je došao propis za muškarce, on je ujedno i za žene. A ako ćemo žene da izdvojimo, moraju imati šta poseban argument. Kada dođe hukm za žene, muškarci ne ulaze u taj propis, osim ako imamo šta? Dokaz. Moraju imati dokaz, bio on direktan, indirektan, ili bilo kakve druge, znači, prirode. Neki učenjaci kažu da se ovim cilja samo one koji mogu izlasiti na džumu, Pa neće izlaziti žene i musafir, se o tome. Hajmo ovako sad, kad smo spomenuli ovo pravdu. Poslanik je sa osvam zabranio, kaže Allah je prokleo one koje čupaju obrve i koje daju da im se obrve čupaju. Ona koja to čini i ona kojoj se čini su šta? Prokleda. Kaže se en nami sat za žene one. Nigdje nema dokaza da je muškarcu zabranjeno čupanje obrva. Nego ženama. Načemu muškarac se može počupati obrve i napraviti sebi šta Olovkom, je li tako. Olovkom. Ovaj obrve lijepe i izići je li tako ovaj na ulicu tako. Jer u hadisu i to je jedan muftija danas se tako rekao. Kaže nema, kaže dokaza da je to zabranjeno, to je zabrano ženama, muškarcima ni. Naravno, jeli, li? Taj mufti je pogriješio debelo. Prvo je pogriješio što je uradio suprotno konsenzusu ulame. Samo nam kaže da tekst, al pazite, mi smo kazali šta, pravilo. Ako je tekst došao za žene, ulazi na muškarce u njega. Ne osim čime s dokazom. Bueno, žena je počela počupate obrvene spavanje. Te ispala natsta, ona počpa obre i natsta, to ona kako je bora voljela da budu. I ti je ustao i ona kaže, ja volim da ti budeš takav, a ti meni daj dokaz šarijetski da je to haram muškarcima. I ti je argumente žena žene kaže žena, kaže muškarci ne ozaju u propiz žena, a ovaj osnovni argument, daj mi dokaz. Ne spominje da je dozirano, a je li da je, dozvan, da je Ne, bravo, ovo što je Naglijem rekao. Znači, kod žena je taj postupak poznat. I žene to radi uglavnom. Pa je došao njima tekst šarijatski upućen njima. A uprotivom, to isto vredi za muškarce. Ali se obraća ženama zato što je to većinom čine to ko? Nemožnaka muškarac jednako čupa obrve u stoljeć trojica ili četverica. A vamo imaš ovaj, bataljone žena koje su počupale obrve. I ti se obraćaš trojice muškaraca. Ne, širijec je došao da se obrati tamo, da usmjeri svjetlo tamo gdje je šta, osnova, problema. A svako, znači, ko bi to činio, ušao u taj propis. Jer je to mijenjanje, znači, ovaj Allahog stvarenja. Pa je čovjek... A što stiče tiče, braće, to po čovjeku, to je pitanje druge prirode. Je li osnovano, u što se znači, da je halal, da je halal? Ko čovjeka imate tri vrste dlaka. Imate dlake koje je čovjek dužan, brijat ili čupat kao dlake su prupazuha, one se čupaju. Net, nije brijanje, nego čupanje. Može i brijanje, ali je čupanje bolje. Depilacija znači. Ili epilacija, kako hoću. Imate dlake koje se ne smiju dirati. A to su obrve. I to je brada kod muškarca. I imate treću vrstu koji je šarijet prešutao. Imam tako tako svako stidno mjesto brijanja i tako da ne. Imate treću vrstu dlaka koju je šarijet prešutao. Dlake, na primjer prsiva od muškarice. Ili ne znam, vlake koje bi izraste na nosu, ili na uhu, ili u ušima, to je šerijet prešutao. Nemamo ništa. Šta je sotim? U nema se razišla. A mi ne pričamo ovo, ja ne znam što smo i ko nas odvede vam. Nije to bezdano za hadis. Znači, ta treća vrsta dlaka ko njih se nema razišla. Šeh Ibnu Bazi je da se to uzima, a šeh Abani branio. Šerijet je branio. Kaže, ono što Šerijet prešutao nije spomeno, kada to se ne smije dirati. Ispravno, mahovalim še, mišljenje Šerijet Nubac. Da ono što Šerijet je prešutao od toga, osnoma je da je to Nubac. Da je dozvoljeno čovjeku. Znači, da čini i da to je znači krivat. Jedino ako bi time, znači, čovjek, tako, uh, ako bi bilo ponašanje žene ili nešto, to je druga stvar onda. Ali u protivnom, znači, čovjeku je dozvoljeno da ovaj... Da uzima, znači, i da krati dlake i u tome, znači, nema nikakve smetne. Dobro. Znači, vrijedi čupanje obrva za koga? I za muškarce, i za žene. Smiješ samo ako ti pada obrva ovako, padnjajte ovako u oko ti pada ili padnjete ispred oka i stalno vidiš nešto ispred oka smetati, onda je smiješ samo skratiti ono što šta? Pada, a ne iščupati. Jer uzimaš Ono što je nužda. A nužda nije da čupaš, nego je da samo skratiš ono što smete. Ali tako? Znači, ovaj, pa i to znači i za jedan i drugi pol. Dobro. Da li žene klanje ovaj namaz u džami? Kazali smo, znači, da se to i ni jer je došao opći ševijetski tekst. A, kažu neki učenjaci, to su kupijski pravnici, da one klanje u svojim kućama. Da žene klanje u svojim kućama neće u džematu. Međutim došlo je u predamael da su i žene dolazile sa poslanikom sa samom u Džaniju i ovaj ne može se znači tada ni čije mišljenje uzeti ako je dobio ako to bila praksa Sahabike. Imam Buhari naslovio u sve su Sahihu poglavlje kaže a namaz žena i muškaraca za pomračenje. Kaže jednu Hadžer htio ome, ome odgovori kaže ovim ovom ovo ovim nastavom, Sufjane Seuriju i nekim kufijskim učenjacima koji su ovaj a, smatrali da da žene ne kanje i tako. Inači, imam Buharija Rahme bula, on je često ovaj odgovarao hanefijski učitelji. Oni često odgovaralo za znači, hanefijski učinjaci, ma nije se slagao znači sa njemu nekim pitanjima, pa bi znači ovako argumentok začijeli odgovorio je ta podupreli svoje mišljenje smatreujući li ispravno. I u tome nema smjetje da čovjek odgovori nekom na njegovo mišljenje islamskom etikom je da su togovino mišljenje tog i tog šejha lijepim edebom etikom čuvići njegovog hurmet i tako dalje i da odgovori onaj ko je ko je adekvatan a imam Buharia sigurno bio adekvatan da odgovori sa kome Jer je čovjek bio ne mora znači da mora pogoditi uvijek ali je sigurno bio znači ovaj adekvatna ličnost i da odgovori sa edebom etikom iako imam Buharia nikada nikoga nije prozvao ovaj poimenim sluš što toga znači odgovori na lijep način bez vrijeđanja i to je nivo koji mora zadržati onaj ko se vidi sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jeso dobro. U ovah visu imamo dovu, imamo zikr, imamo istigfar. To su tri stvari znači da se čine i svako i ovaj od ovih ibadeta je ibadet znači zaseban i on je pohvalan u svim čovjekovim vremenima dova i istigfar je tako. Ovaj i zikr a posebno, znači, u ovim vremenima kada se pojave ovako znakovi kojima uzvišenja Allah plaši svoj robom. Kaže, požurite tada. Kada su rešli, pohrlite na namaz. Pa je ovome dokaz da čovjek treba, znači, kada je u pitanju, znači, ibadet, da ne okleva ibadetom. Diže se na namaz, diže se, znači, mrzovoljno, sam nikakav, ne znam, znači, da ibadet bude, ne mora biti žurno, I ne treba čovjek da, da trčina i ibadete, ali znači da, da, da, da, da, da bude agilan, znači u tom pogledu, i da hitaka čini dobri dijela, to je lijepo i pohlo. I ovome hadiso je dokaz da su grijesi uzrok belaja i nedaća, a da je teuba i stikvar uzrok da čovjek, da uzvišen je uzvišen i Allah, ukloni znači te nedaće sa i da ih otkloni znači sa ljudi. Jer ono braće što nam se dešava nije ništa nego to je posljednica na širuku. Mi, kako se danas ponašamo muslimani, mi bolje ne zaslužujemo. Mo, to ćeš biti ti, da pre, da nama sad svijet kaže, evo vama muslimani, vi nas predvodite. Predvodite našu politiku i našu ekonomiju. i na... će nas predvoditi? Svi koji predvode naučili samo da džapove puni i da krade. I nikad mu dostanije. I krade, i krade. Dobro, Allahov robe, deseli zacvtaj. Moji je deset miliona. Moja je milijarda, moje su tri. uzmi, halal imoti. Krast, halal, ćeš sakako krasti halal, ti mene halal. Ti ćeš krasti, to je definitivno. Kad se zasitiš, daj onda ljudima. E kad ljudi, ja sam uzeo dovoljno, mene i daj, nego nema kraja. Tu negdje na zapad, neko ako nešto ukrade, neko usput, negdje nakop pro, pro, pro, protvori, i to je to. On se zadovolji time što i ide dalje. Ja, u islamskom svijetu ga nema. Nego znači kradi, kradi, i nikad mu dostali. I onda kad dođe na zapad, misli, neki dan gledam nešto, jer nekakav emir je došao Gore, ne znam odakle je, iz, odakle je došao, iz zemlja Halidža odakle je došao, ne znam. On je parkirao nekog svoja auto, tamo nekako, ono auto nekako, ali košta. I došao, ovim im pišemo kaznu policajaca. I on svi u autu i kreće. On misli da je dole negdje u Kuvajtu ili u... On može krenuti policajaca, ostaviti tako ko i ovaj ga napolje i smota ga na zemlju, udari ga, do, odpod ga, otrese i listice na leđa i marica i u autu. On misle što on dole sin nekoga i što dole može to praktično da može da za njeg nema nigdje znači nikakvih pravila možeš parkirati gdje želiš na ulici i niko ti ne smije te povući za da kažeš he gdje si stao kad tako znači pravila bila za sviju sigurno da bi onda ljudi jeli, je pazio znači onaj ko uzima i ko a, u ovom hadisu isto dokaz da znači pomračenje sunca neće biti zbog života ali smrti nekoga o tome smo govorili u prethodim hadisima I u njemu je dokaz da, nije dokaz u njemu, nego je od propisa, jeste da se uči naglas kada se pomrači mjesec. A kada se pomrači sunce, o tome učenjaci mu mi različno što mislijem, znači da se uči naglas ili da se uči u sebi. Znači kod islamskih učenjaka, neki kažu da se uči naglas, neki kažu u sebi. Imam tabari i drugi su odobrali da čovjek može izabrati šta želimo. Imamo ako će da uči u sebi, uči u sebi ovi stoje, ako uči na glas, hvalim da je preče uči na glas. Da je preče uči glas, znači, radi ljudi koji su iza, znači, znaš što to učenje duže, se uči na glas, to je veli preče, ali, kažemo, to se ulema razišla po ome pite. Ovo bi bilo, ovo bi bilo nešto štiće namaza za pomračenje. Mi sam spomnio kako se namaz klanja, jesmo mi? Znači, klanja se sa dva rukua, u svakom ruku, ili se dva rekiata, usakom rekiat i ma rekiat. Pa znači kaže Allahu ekvar počne sa namazu. Prouči fatihu. Uči dugo. Allahu ekvar. Ide ruku. Ostane ruku dugo. Kaže Semi Allahu limen habina. Rabbena wa lekil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أعوذ من الشيطان الرجيم هذه أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أتشفاته إن كن دغا ألي عوčenje краће него на првом ракатно nakon toga kaže الله أكبر иде на руку острее dugo али краће од првог руку سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعده الله أكبر иде سجد I ostane dugo na sređenju. Digne sa sređenju opet drugu i tako znači digne sa na drugi rekiat i drugi rekiat na isti način, kao što je konjom šta? Prvi. Samo što učenje biva kraće, na prvom kijamu drugog rekiata biva učenje možda kao na drugom kijamu prvog rekiata. Srazumimo? Znači biva kraće a Anes znači znači u potpunosti skopri. I nakon toga znači završava. I klanja se tako od prilike, jeli, Klanja se, e sada ta procena da se klanja dok se ne završi, dok ne prođe to koliko kolikoć potrebit kako? To su ljudi nekad znali. Otprilike znači znali po izgledu koliko to moglo da ne se to zna tačno se kaže, trajaće. Klanja se odatle. Pogračenje je dijalomično, nije potpuno. Trajaće 17 minuta i 50 sekunda, počinje tad završava tad i unarodni 100 godina se može izmjeriti tačno kada će biti pogračenje sudca. Iako je precizno zamjerenje, ali se može izračunati. I tako se znači kvalit na namaz za poručenje sunca i time smo završili znači s ovim poglavljem i nastavit s poglavljem namaz za kišu. Namaz za kišu i tu imamo malo manje, malo dva hadisa pa ćemo išto o ovom ugovorni u našem narodnom druženju, ako nas uzvišeni Allah poživi do tada Allah ta'ala a'ala a'ala a'ala a'ala a'ala a'ala a'ala a'ala a'ala koja pitanja vezana iz očeljskog vođstva togaboru. recite. A šta šta se ima našo? U našo vodismo našo u šta se misli tim kad stvar je proklet. Često puta čujemo kaže neke proklet na neka dočka starosti, jednog borca za najsko što je u trenu neki proklet onaj. Tako se kaže da je proklet onaj kod dočka i od isto što neki proklet. Tamam kao se oslasno se prokletu Na, ja njega. Va pa, rek'o tri puta amina sta? Pa ali a, nije rekao a je nije rekao proplet. Je rekao proplet. Znači to je ovaj došlo. A znači kada se govori o prokletstvu, proklinje se znači osoba koja čini znači a, grije koji je od veliki znači grijeha i prijetivu se znači šerijatskom znači kaznom. Proklet se, znači misli da je čovjek daleko znači da je udaljeno od da dova procjenimo da je, je udaljen milosti. Što ne znači znači da je čovjek koji je proklet ovaj u tom ili smislu, pokazali smo li, da je postavni ih sasvim prokleo onog ako je ali čupa obrve. Želu kao čupao. Prokleo onog ako žigo suje životinju i udara je po licu. Prokleo. znači to je dava protiv njega. To je dava protiv njega. Pa je prokletstvo Može biti, znači, ta riječ može biti u dva konteksta. Može biti proklestvo da čovjeka a, tjeraš daleko od Allahove milosti. I to je, to je teža vrsta proklestva. A može biti dova protiv njega. Kako dova protiv njega? Mahadis od muslima, da je došao čovjek poslanik, salallahu alaih sallame, i kaže, malah poslanik, ja imam komši, uznemirava kaže stavom. Kaže, iznesi svoje stvari na ulicu. I sjedni. I kada neko upita što si na ulici, kaže komši, ja me Pa su ljudi prolazili i kaže su izbog kjanu i na Anunahu, pa su ga proklinjali, to komši. A i su mislili da, da ga Allah udali od svoje milosti? Nisu, nego mislili dova protiv njega. Pa znači proklinjanje ima dva, dva cilja može imati. Ovaj jedan teži koji je udaljavanje od čovjeka od Allahove milosti i da ga ne stignje Allahove milosti, što je teže Imamo drugo znači što je dova protiv njega. Ali u hadisu znači ko ima se spomije znači ne spomije se ovaj uh, proklinjanje, ovaj čovjeka nego se da je čovjek ovaj da je da je, ovaj da mu je svako dobro uskačeno da je uh, da, ili da nije od poslanika sama sam misli što mi je, ali se ne spominje znači proklinjanje za, za sve grije. Tako da je ovaj uh, znači u tom hadisu konkretno nije spomenu znači proklinjanje. Ali se ima znači hadisa dosta ko ma spomije za određena djela koja čovjek počini da. E sad šta je? cilano jednim ili drugim znači gleda se u konteksta Disa i ostaje opet na kraju tihihad mi možemo zaključiti da ovaj čovjek prvi što su ga ljudi proklinjali to nije stvar uzemiravanja komšije nije stvar po kojoj čovjek treba da, da, da bude udaljen od allahove milosti nego onda bilo znači da dova protiv njega pa šta je onda da isu kako ide u, kak, kak u prevoj šta je prevoj policija kaže kuda se samodan pa ne iskoristivo u državnim tuđim вот после 90 dok ona stoji ono da je ono neka neka sebe ode moglo biti proklet neka neka udaljen neka je uspjećeno kol može biti da je prijevod negdje takav proklet molim je ne propala onaj koji nije ovaj prokletija ovaj proklet ovaj, nije došao taj hadis Može biti da je došao, možda, možda da je došao nekim daifri majicama, pa da je neko preveo daifri vibe, može i to biti. Ali ja kokosjećam znači da nije došlo da nije došao prokletstvo, nego da je došlo da je ovaj da je izgubio ovaj ili da je da je lišen svakog dobra ili u tom je kontekstu nešto došo. E, šta je sa sa brkovima recimo, malo sto me je ova radio da kapi brkove, da pustam bra. Dobro. Sad desimo i podno poči ljudi da idu normalno desčara. kako se ti ne Ja kažem, gledaj ti kako si prvo, nume da pričaš ono što, što, što ne. Patsiruj, pata ga, a ne pismi, ne sve, a nema ništa, ne zna ništa, kasnije dođe, mi kaže, I on čuti. I kaže, meni on, dobro kaže, a tamo kaže, piše da kratiš vrkove, a kaže, brija te barkove. Ja mu, kaže, ti nemaš ni vrkove, ni bravo ni ništa i priča sato, brija te Jer on buri, kada si neće zanikrati, šta on tako priča, što bez bradu, ne smiješ biti imati o kanefiskom mjestu. A on je znači, krati, normalno ona on je pojma, znači može da se krati da se prira, ne smije duge vrkovi da se Aha, se znači kratje na dva načina. Na gornju uslu, u daninu iz gornje uslu, znači da se krate, jer je poslanic, ali na mi Znači, stavio bi mi svaka, ovako i skratio ono što pređe preko mi svaka. Pa da mu s ili da se skrol, skrate, tako je kratio i, i nomar. Vnomar je kratio i izgledao oko ugljena uvica. Tako je kratio, znači, brkove. Tako je zašto znači, ovaj li vajati kod beđe Pa je čovjeko dozvojeno da krati ovako, znači, da bude kraćenje mašinom i to dobro da skrati, a dozvojeno da skrati sa, znači, sa raninom gornje usne. I treće je brijanje. I oko brijanje ima oko brijanje ima raz Imam Malik je rekao da treba čovjeka prebaspitati, treba ga izudarati ko brije vrkove. Ali s to učenjaci, a nefiski imam tahavija i drugi s to dozvoli. I u Allahu'alim, ako bi gledal na argumente, da bi ovi imali jače argumente koji kažu da dozvorem brijeti vrkove. I ne došlo u hadisima, kaže se ovaj džuzu ševaribu. Tako je došlo, džuzu ševaribu. A džeze je džuzu Kaže Ulema kad gori je, je isti sal, je iskorjenjivanje, iskorjenja uzimanja, čupanje. Znači skroz korijenda i njega da, da uzmaš. Da je to potpuno kraćenje. I došlo s drugi rivajeti, ja sam govorio o tome u knjizi o bradi, imate o tome, znači tamo sam baš objašnjavao tu riječ i govorio znači, šta je Ulema kazala, šta je značenje, spoljašnje značenje hadisa i iz njima bi se moglo zaključiti da je brko odveden brijed. Ali dježeći od tog razilaženja, preče je čovjeku da to ne čini. Preče je čini, i danas vidimo da je bilo olema velika, nisu brijali brkove. Ovaj, preče je čovjeku da ne čini, a da li krati na gornju usnu, ili krati ovako, to gleda, znači, kako čine ljudi u njegovom podnjemu. Običajno pravo. Pa ako svi krate na gornju usnu, ima negdje samo da skratiš puno. Ostalo je duže brkove. Ako svi krate, tako i ti radi. A ako svi krate, krati i ti kako ljudi radi. Znači, to je ovaj da se što manje razlikuje sa znači, podnjemom po me ono stoju neke bidate, ono, djevojačka pečna i to. Dakle sam bio djeti, ja znam, ono, je stari ljudi ovako, kaže, dove za kiš, ovako krenu ruki. Pa, vidio sam na toj slici, isto, oni dove kao za kiš i ovako da za ruki. Sada da nam pitaš, da kaže mi ovako imitiramo kišu. To je, vjerojatno, veze no, nema ono, sva sunetno. Pa ja bi volio da ti sečkaš da mi o tome govorimo, pa da vidimo ima veze, ali nema. Možda je bilo što da, da. O tome pričamo, ali kad dođe vrijeme, znači da ne požurujemo, a vidjet ćemo pričanje, znači o tome da vidimo imalo to osnove okretanje ruku, imalo tome adisa, ima adisa. I možda nije, nije loše ovo, možda da se ne žuri sa kvalifikacijom ovaj, ovom ili ono, možda da se ne provjeri, jer ponekad neke stvari za nas djeluju bidat možda po paušalnom procenjivanju, znaš, a možda imaju nekakvu osnovu, jeli čak i da je i dajiv osnova ta, ovaj, gleda se, znači, na osnovu. Dobroću, Sunnet je možda puno širi od onoga što mi znamo. Tako. Dakle znači, sunnet ima je tako. E, ima mnogo sunneta za koje čovjek nikada ni čuo. A da je to konstantnica, on se praktikovao, da je tako radio, tako. Pa je znači ovaj e, ne treba ne treba znači žurca ocelo. Ti zamisli, došao na, na, na mikat, vidiš na Hadžio, mi sad idemo na Hadž. Ti došao na mikat i Sjediš tamo na mikatu, obukovi hrame, čekaš da te Fendija tvoj izidje, da svoj autobus potrpa da idete. Dolazi Bedevija pustinjak, devu vodi, kaže, ja poveo devu za kurban. I dovede devu, ode obuče i hrame, izišao tamo, uze kople, zabode kople devi u, u, onu, u onu, u grbu, razderaju kožu, pođe krv na curi, skinu svoje papuče, kaže, ja treba papuče, zavezaju kanapom, okači devi ovrat, kaže, odo ja u hađa obaviti u meku. Ti bi gledao, rekao, ja sirovine, Allahu dragi. Kako je ovo hađija? Kakva je ovo nakaza od hađije? A čovjek uradio sunnet. Sunnet radi. A ti bi rekao šta? Šta ovaj radio? Pa mi požurio sa kvalifikacijom. Pa, u nama je, znači, definitivno, znači, taj, tato, da da se pusti krv, znači te životinje da se zna da je to životinja za kurbanu bude alamat ili znak kako negdje ode da je znači ljudi mogu vratiti da bude zaprana kao kurban. Ovaj i papuče znači oka, o, o, o oznaka neka bude njoj znači bilo šta drugo se okači na znači da bude oznaka. Ljudi znači i to od vremena niko ne suđivo. Pa treba znači ipak čovjek kad vidi nešto polako. Sačka kad, kad vidi šega da čini nešto. Nema reći živio taj bida. Tako kažemo. Vidio sam činiš nešto, nisam to nikad bio. Dem pojasni kako išta. I onda će čovjek kaže možda ponekad ha stvar koja koju nikada nisi čuo ja tako mislo spomnio se ja spomnio gdje prošli put i za spominjavo pa ovaj. ti sjediš idete vi u avion mi sad govorimo a mi ja mislim govorimo ha mi dž za tor što smo ovaj, što smo pred put i čovjek u avionu kaže hajmo ajmo učitelj bio ajmo kai bismillah Allahu ekbar labeik Allahumma labeik i stavio dva prsta i učitelj bio radi ju je učio što prste uči da bio kako narod učio tako. Moje se provaljiva to ovde predajemo fino je tako ima način. A to je kod određene uleme sunnet. Postanika je sa hadis kod Mustime kaže kao da gleda Musa kako ide iz ovu dolinu, stavio kaže prste u uši učitelj bio. Te činjenjam ovaj da je uči fino terbio kako narod uči što se prestušiva vola. I tako sunneta ima puno za koje nikad čuli nismo. Pa čovjek treba znači ovo meni Riječ prvo o meni, pa onda imamo sima i da je znamo da čovjek nešto vidi, praći da ne žuri, osuditi moš uvijek. Kad osudiš, nakon tri godine nizakasnije. Ali kad čovjek sunnet sunet, onda je belaj. Tamo vidjet ćemo, znači doćemo do toga. Salam alaikum, da li muška osoba, sahib uzor osoba sa smetnjom može predvoditi žene u namazu? Može i muškarci i žene. Znači čovjek koji je sahib uzor, ima uzor, na primjer, selesul beul, stalno izlazi mokraće iz tijela. I on ovdje pripremi se za namaz. Abdesti se kad uđe namasko vrijeme i dođe ovdje i predvodi u namazu ili stalo ispusta vjetrove i stečo tome on može predvoditi u namazu. Nema sveće nikakve. I nije čak ni mekano da predvodi. Ako najbolje učin kur, a ni ni mekano da predodi. A ako ima neko ko je koji je on da je onaj drugi preči. Jer njemu je namaz takvom, kao takvom ispravan. I to je njemo pravdanje i to se ne može popraviti. Tako da nema svijeta znači da sahib uzur predvodi ljude u namazu, to nije problematično znači kod fatije, jeste. Allahu